Чернівецький художник, андеграундник та симпатик руху народів Теофіл Девицький тяжко напився. Вчора з вечора до пізньої ночі він, вклавши свою в свою мистецьку душу у зневагу до авторитарного режиму, малював саркастичні гасла для завтрашньої маніфестації. Потім забрати гасла прийшли дві активістки-рухівки – «Емансипатки» та «Європейки» які на зло святенницькій, хуторянській, консервативній псевдоморалі наших патріотів активно впроваджували в життя принципи вільного кохання. Як істинні заходофіли і демократи, вони з теофілом випили пляшку доброго скотчу «Балантайн» та використали два французькі презервативи на злорежиму. Коли рухівки пішли, теофіл зателефонував до свого молодого приятеля – завзятого і талановитого, як вважали в колах опозиції журналіста, автовізія Саміленка і запропонував йому випити віскі, того ж таки Балантайну. Автовізій не відмовився, але прийшов не сам. Він на цей раз привів не чергову емансипатку-європейку, яка вкладала всю свою ненависть до режиму воральний секс з опозиціонерами, а якогось, типа, на вигляд помішаного. «Якщо це ще один дисидент, вижену бісу», – подумав Теофіл, впускаючи їх у свою розкішну майстерню на вулиці Івана Франка, що нерідко правила цьому маляреві і за житло. «Знайомся, Теофіле», – сказав Автовізій таким тоном, що Теофіл навіть не вловив звичної іронії, яка межує з цинізмом. «Це народний філософ Назарій Кравченко, геній». «Ти цапе дурний», – лагідно сказав Назарій автовізієві, «Скільки тобі казати, не народний філософ, а філософ з народу». «А щодо генія, то це так, геній». Він несподівано міцно, енергійно, як на мислителя з народу, потиснув Теофілові руку. «А яка різниця, спитати можна, поцікавився Теофіл?» «Різниці нема», – вічливо пояснив Назарій. Але вимовляти треба саме так – філософ з народу. Потім після паузи можна додати – геній. А тепер, пане Теофіле, я хочу оглянути ваші ще ніде не виставлені роботи. Можна? Можна, Назарій, оглядай і давай на ти, маю відчуття, що ми заприятелюємо. Заприятелюємо, Теофіле, ти ж станеш моїм іконографом. Мізі, курва дошка, зашипів Теофіл автовізієві, коли Назарій пішов за перегородку розглядати картини. Ти знову мені варіата привів. Казав тобі ще тоді, коли ти привів мені винахідника вічного двигуна. Тут не жовтий дім. Кричи, Теофіле, заспокоїв його автовізій. Він не такий дурний, як прикидається. Це він тверезий, тому й жене всіляку маячню. А коли вип'є нормальний хлоп, ну то давай вип'ємо. Вони тієї ночі випили ще пляшку скотчу і автовізії з Назарієм пішли, як казав ще не до кінця сп'янілий геній, підбирати йому апостолів, яких має бути числом дванадцять. Теофіл трохи поспав, а вранці, коли треба було збиратись на демонстрацію, зателефонував у пологовий будинок. «Так і так, вчора десь на полудне, так, як звати? Марточка звати? Прізвище?» Левицьке прізвище. Хлопчик. У Рурці ще повідомляли з пологівки, що хлопчик здоровий, багатим, і ще щось, а Теофіл уже знав, що зараз буде, зараз він мусить випити. Яка може бути демонстрація? Та й навіщо демонструвати? А найголовніше, що? Що я можу продемонструвати правлячому режиму, коли в мене син народився? Хіба що... Але тут... Дід з бабою згадались. Теофіл Левицький, відомий чернівецький маляр-концептуаліст, зателефонував генерал Хорунжому у відставці Дмитру Левицькому і сказав тихо. Це дід Митро? А де бабця Генця? Як би там не було, Теофіле, але я тебе вітаю і мушу сказати, що я вдячний тобі, що вже з сороківкою за плечима сотворив мені онука. Може... Може, хоч він буде людиною, офіцером стане? Та, то в нашій родині і так забагато мілітаризму. Ти думаєш? – саркастично сказав генерал Левицький. І Теофіл зізнався подумки, що докір у мілітаризмі щодо його батька-генерала трохи невиправданий.